Та несподівано 17 січня 1947 року його заарештували. Через три місяці, 15 квітня, військовий трибунал гарнізону радянського сектора окупації Берліна засудив Карла Ковальського за спекуляцію на 10 років позбавлення волі з відбуттям терміну у виправно-трудових таборах. Кінець цитати. Сигала не вивезли в безкрайні сибірські простори до ГУЛАГу. Ув'язнення він як німецький громадянин відбував тут же, в Німеччині, у таборі, який містився на території сумнозвісного Дахау, де в роки війни був один із найжахливіших нацистських закладів утримання. Карл Ковальський вийшов на волю не через 10 років, а значно раніше – у січні 1950-го ув'язнення не змінило його намірів збагатитися якнайшвидше і будь-яким чином. Незабаром після звільнення він разом зі своїми компаньйонами, Яциком і Влодиком вирішив організувати цікавий в лапках бізнес – викрадення людей у радянській зоні окупації Берліна, і вимагання за них грошового викупу. Операції планували робити під виглядом радянських органів, тож Сигал узяв на себе зобов'язання знайти когось із радянських службовців, готових приєднатися до справи. А поки шукав потрібну людину, продовжував займатися спекуляцією. Накопичених грошей вистачало, щоб почати нове життя в новому світі тож хаєм Сегал вирішив податися з родиною на постійне проживання до Сполучених Штатів Америки. Однак у дружини Олени виявили туберкульоз, тому візи для виїзду вона не отримала. Наступним пунктом, куди зібрався податися Сегал, стала новопостала кілька років тому держава Ізраїль. Сім'я Ковальських подала всі необхідні документи і чекала на виїзд найближчим часом. Якби йому це вдалося, то, можливо, решту свого життя він провів би поміж тими людьми, які в роки війни врятувалися від таких, як він. Як колишній редактор, може він би знову повернувся до роботи пером і описував свої страждання від нацистів. Та сталося щось зовсім неочікуване. Колишня мешканка Дубровиці Текля Семенюк, вивезена як Остарбайтер на роботу до Німеччини, через кілька років після війни на вулиці Берліна випадково зустріла чоловіка, надзвичайно схожого на коменданта Дубровицької поліції Кирила Сеголенка. Повернувшись в Україну, вона поділилася цією інформацією з рівненськими чекістами – Ті подали їй для впізнання кілька фотографій, давно розшукуваного ними коменданта. Текля підтвердила, що в Берліні бачила саме його. Так Хаєм Сегал потрапив під ковпак чекістів. 11 травня 1951 року чекісти у співпраці з німецькими міліціонерами в одній із книгарень Берліна затримали Карла Ковальського він же Кирило Сеголенко. Про те, що водночас був затриманий і Хаєм Сегал, вони ще не знали. Для проведення слідства затриманого перевезли до Рівного. На слідстві Сегал понад місяць тримався легенди про те, що він Карл Ковальський. Лише 29 червня 1951 року розколовся і почав розповідати свою страшну історію. Зізнання Розтяглися на півроку і понад 300 аркушів протоколів. Здавалося, зламавшись, Хаїм Сигал розповість усю правду, яку так довго тримав у собі. І справді він розказав майже все. Єдине, що він намагався приховати – свою безпосередню участь у вбивствах євреїв. Проте троє свідків, що перебували в той день на цвинтарі, де відбувалася екзекуція, однозначно твердили. Комендант Дубровицької поліції Кирило Сеголенко особисто брав участь у розстрілах, зокрема вбивав дітей. Результати ексгумації також засвідчили, що він намагався вдвічі зменшити кількість вбитих того дня. Слідство тривало 10 місяців. І завершилося 20 лютого 1952 року. Слідчий майор МГБ Дюкарів оформив обвинувальний вирок на 6 сторінок тексту, який умістив усі колізії життя Хаїма Сигала та його злочини. Суд тривав два дні – 27-28 березня 1952 року. На завершення процесу виступив прокурор, який зажадав підсудному смертної кари. В останньому слові Сигал зумів лише промовити «Я просити суд нічого не можу, бо вчинив тяжкий злочин і готовий нести будь-яку кару. Я згоден із доказами прокурора, а не захисту. Більше мені сказати нічого». Кінець цитати.